Jag har en röst för att jag började i Borg och då har man varit på Håkan Hellström. Jag har en röst som eh, visar att jag var på knäsen för en vecka sedan och jag återhämtat mig mm. i alla fall. Auditivt, ser man så. <laughs> Audit, ja, ja du har ju jag röst i Min röst är tillbaka det. i alla fall. Ja. Mitt mental, min mental mm. inte vad som, men min. Eh... För folk som har varit på Håkan, och det tror jag ändå, som många men hur han själv varit att man kan dra en sån. Referens. Han har alltid samma sätt avslutat med samma låt, och så är det förvirringar, och så är det liksom fint. I det ögonblicket, precis i den sekunden, skickade min hjärna totalt ut på samma låt. Och här, nu har sommarlovet börjat, spelar ingen roll, jag har en vecka kvar. Och nu har jag gått runt en vecka och tagit betalt av för min kropp har funnits på min arbetsplats. Mentalt har jag inte varit i närheten av att vara på jobbet överhuvudtaget under den veckan. Jag har gått till de sista lektionerna och varit så här, jag vet inte vad vi ska göra idag med den planeten lektionen halvvägs Halvväg min sista lektion kommer jag på, vänta det är min sista lektion Och så jag kan jag inte säga det till er, för det är inte deras sista lektion för att jag har liksom, tidigare de... Och det är ändå lite tanskigt att säga till dem. Så då blev jag så orimligt orimlig glad. De frågar. varför är du så glad? Nej, jag kan inte säga. Alltså, jag tror inte runt och varit helt orimligt. Jag tar närvaro alla mina lektioner. Och det är jag lite stolt över att jag kommer inte ihåg. Den nivån av det har varit. I en vecka. Igår, eh, fredag, hade vi avslutning. Och då är det så roligt för vi har avslutningen. Det är här 9 till 10.30 typ. Sen går det hem. Och sen förväntas man göra en vanlig arbetsdag. Och det är så här... Alla andra år har jag varit såhär, vi ska det, så vi ska ha det här, vi ska Det är ingen som orkar det här, mentalt, jag måste urladda. Igår la <går> hon, mina chefer, jag vet inte om du var smart eller om du har misstag. Ja, men tid för att städa lite själv och utvärdera och göra så här. det registrera lite de sista liksom, omdömerna och så. Det som inte ska vara betyg utan liksom andra grejer. Så, ja, ja, men det är fint. Så om du sitter i eleverna i 10.30, tror jag min... Sista kollega gick hem 11.15 typ. <laughs> som har <jag> försvann. <laughs> så jag, säger, jag får ändå städa det. Jag har inte stära någonting på hela året. På mitt arbetsplats <laughs> eller i makerspacet som jag ändå är materiellt svarig för. Så jag är liksom igår slängde skit i par timmar och sen hem. Och jag kände så den här veckan har jag varit minst meningsfull som medarbetare. Det har varit min vecka. Yeah. Sen jag var borta. Var du var med om. Du var på igår, kväll. Nej, sen igår kväll. Jag har ju sovit några timmar. Men jag, jag har varit borta. Nej, men jag har varit. Det har ju varit. Vi hade just student förra veckan. Alltså inte den veckan som vi har varit nu. Så hade vi student. Och, och, mm. och sen hade vi avslutning denna vecka. Och, och jag har varit så osannolikt trött. Jag är ju. Det tror inte folk. Men jag har ju lite. Jag tycker det är körit med. Många täta sociala interaktioner. Alltså, och det låter ju knäppt. Jag är ju lärare. Men det är det som tar mitt sociala kapital. Jag har inte så stort socialt kapital. Jag är inte så bra på att mingla. Eller jag är helt värdelös på att mingla. Jag är helt värdelös på att ha på... Jag är, jag kan ju liksom, jag är väldigt bra på att gå hem- jag är jättebra på det. Eh, liksom så. Och sen kan jag vara rolig på en fest i en timme. Men sen är jag slut. Så måste jag gå hem. Mm. För jag, jag tar slut. På ett sätt som är liksom så. Och när det är så här studenttider. och man har barn i studenttider åldrar. Så måste man ju gå på student själv. Mm. Alltså och, och vara trevlig. Mm. <laughs> och, sen så ska, och så ska eleverna ta studenten. och Så ska så jag har varit så där fruktansvärt, fruktansvärt trött. Alltså i att ja jag är lite liksom slut som artist och dessutom är det ju, du vet klassens dag och klassens eh, vi ska göra ja. femkamp och man bara känner att m mm, massa eller Ja men precis, ge mig, jag kan ha en lektion om strimberg, det går bra. Men jag vill fan inte uh, krypa under ben på folk. Uh, Nej, men, men, men eleverna tycker det är skoj och man gör det och det är bra. Uh, så det har jag gjort, uh, men sen har ju vi, så här, vi hade ju i torsdags då. Och så hade vi, ja, och då har ju vi alltid våran traditionella, jätte, alltså det är väldigt fint. Vi blir bjudna på lunch Mm. Sommarlunch och så är det avtackningar Och lite tal och sådär Och det hade vi och det var otroligt god mat Och otroligt trevligt i torsdags Och sen hade vi massa möten igår Och så var jag på Håka Så det var min vecka eh, Fundering på En sak man sjunger Sjung om studentens ju, eh, Lyckliga dag Låt dem oss fröjdas I ungdomens vår mm. Och och den ljusnande framtid det vår och så spränger Israel saker i Iran Det har varit en tuff vecka tycker jag Alltså man, alltså, man, det, man kan fundera på vad det är för framtiden man lämnar över eh, ja. så. Fan, Det är det lite taskigaste man kan göra och ha en sån samtal med någon som går ut i grundskolan går ut i gymnasiet som säger, Nu jävla jag ska ut och liksom för i år vi ska helt och dit, vi ska upptäcka världen vet, när man är så fri så att det den sommaren. Man har typ, hur många sådana sommar har man i sitt liv? Kanske två till fyra, fem, beroende på hur bra man är på att leva det livet. Så tänkte jag mig, kom, kom, vi ska sätta oss ner. Förstår du världsläget? Förstår du vad det här betyder? Har du koll på de här generalerna som har blivit mördade och vad det kommer krävas för hem för att det ska kunna bli någon sorts balans igen? <laughs> ja, nej men det är alltså jobbigt, det är så jävla alltså, sorgligt och de, Jag, det jag hemska... såg en tweet från IDF, alltså den israeliska försvarsmakten eh, uh. från i, i natt när, det här är som är natt 2 då när Iran hämnas genom att bomba sönder Tel Aviv, eller delar av eh, så och då har de lagt ut, jag vet inte varför de har en kommunikationsavdelning det känns väldigt onödigt men de har en kommunikationsavdelning i alla fall som på engelska skriver i natt har Irans missiler haglat över liksom, Tel Aviv, världen får, och ser på och får inte liksom, vara tyst. Typ. Försöker göra sig själva till offer och man blir så här vänta va? <hör> Hur hänger det upp? Vad är det för sympati ni förväntar er liksom, dagen efter att man har bombat sönder oss? Va? Hur hänger det? Det är så jävla orimligt. Det är liksom propaganda på den absolut sämsta nivån som finns. Ja, men, och, och, inte, och jag tycker framförallt Det är obehagligt när världen står så långt ifrån varann Alltså det, det, det, är, det är liksom är det. Eh, det är så jävla obehagligt när, när, när man har en, civil, eller en vice statsminister Som säger att Greta Thunberg åker till gasen För att ta selfies Och man känner bara Nej, men, Du kan inte säga så Du kan liksom inte <här> säga alltså, Du kan inte vara en vice statsminister Och vilja bli tagen seriöst om du säger mm. så. Du kan tycka vad du vill om Greta Thunberg, men du kan inte uttrycka dig på det viset. För det och, är inte. Ja. Framförallt tror jag att det har blivit någonting, inte hela samhället. Man pratar ofta med att unga människor, gör liksom, och ruttnar av sociala medier och internet och liksom ja. den tiden och det samhället vi lever i. Jag tror att vi allihopa människor har blivit på det sättet. Att vi ja. liksom, har tappat bort lite vår moraliska kompass. Men det är att bara liksom. bara intellektuellt, vad vi förstår och vad vi uttrycker och hur vi liksom behandlar varandra. Det var hela samhället förändrade så mycket om det. Det dök upp ett klipp som var viralt i, i veckan eller för mina flöden. Det har kommit upp ett par gånger från eh, år 2000. Jag man kan skicka det till det liksom, vi kan lägga så socialt. Men det var så här, från typ kanske november 2001. tänkte direkt efter liksom månader efter eh, 9-11 så. Så är det där eh, Eh, amerikanska tv-kanalen Disney Channel som har såhär, dels tekniserier men mm. också har massa liksom, barn- och ungdomsserier från liksom med skådespelare, folk som är kända idag typ Miley Cyrus, Selena Gomez det är såna här människor som liksom, växer upp den vägen när de är så här, typ 13, 14, 15 eller liksom 10, 11, 12 där någonstans och i sina karaktärer förklarar för barn och unga så här, hur man ska förhålla sig till okej, okay, krig mot terror och nu är vi inne i det här och, liksom, och, och, och hela budskapet är så här, att amerikaner är olika det finns amerikaner som är kristna, det finns amerikaner som är muslimer, det finns amerikaner som är liksom bruna, som är vita, som är, som är liksom allting däremellan och som har liksom alla varianter av vad. Och att det är det som är liksom styrkan och det coola. att det finns inte ett sätt att vara amerikan på. Och så mm, är det med typ med video mm. som jag så 30 sekunder, de har lupat sig det är jätteskriptat såklart, men att det var någonting som jag tyckte var såhär, fan, det är viktigt att förmedla för att liksom, i en värld helt utan public service helt utan liksom reklamfränslag tar någon sorts lilla aktuellt roll och förklarar liksom att så här, det här är liksom vad som händer i världen just nu det var liksom, kanske något av de sista som hände de sista åren innan internet tog över människors hjärnor och förstörde dem och då kan man förstå mm. att unga människor sitter och tiktokar tusen timmar dagen men om vi har liksom en vice statsminister som är lika så här, rutten eller för den delen kanske jag vet vad, jag vet, vad hon har för sociala medier eller liksom eller Du och jag är liksom folk som tycker det är skitviktigt Att man har kommunikatörer för folk som slåss eller liksom så. Det finns ju något i hela den världen Som är liksom så här ett, ett till slagfält Där man inte liksom anstränger sig för att För att förstå andra människor Och det kanske är en sån grej som Nu som jag får man lägga på sig själv Eller andra så här, Intellektuella uppgifter timmar efter man går på sommarlov Någonstans talat För man behöver återhämta sig lite Men det kanske är ett så här, sommarlovsprojekt Att så här, försöka Sättas in i liksom... om ja det så här, Israelisk kultur, israelisk... Finns det någon bra författare man skulle kunna läsa? Finns det någon liksom... Finns några röster man skulle kunna lyssna på? Finns det någon motsvarighet till det som man pratade i en podcast med? Som inte handlar om kriget utan som handlar om liksom... Den mänskliga upplevelsen någonstans. Som, som kommer från en kultur som man verkligen inte kan... Förstå hur det fungerar överhuvudtaget. Och samma sak också med... Jag vet, en jätteintressant bok om Iran för några år sedan. En, det, är typ en här, det är något engelskt bokförlag som gör små mini-pocketböcker om så här typ A Brief History on Judaism eller Iran eller liksom så och så. Som är så typ 50-60 sidor är en, en sammanfattning av liksom Irans eh, historia. Liksom. Jätte, jätte, jätte, jätteintressant. Sådana böcker borde man läsa mer om för att förstå de här länderna som är såhär, kommer typ förstöra alltihopa. Mm, som är inte fastnade mm. antingen i en eller andra sidans propaganda Eller i en känsla som jag hade ett tag igår det jag liksom landade lite med I stora krigsutveckorna Okej men här är två galna länder Som är inte jättelångt bort Men som inte heller är jättenära Om de bombar sönder varandra ja, Men <laughs> det kanske de tar ut varandra så är det bra då Den känslan kan man ju också landa i någonstans Eller hur? Det, det, ja. det är det minst skadliga att de två liksom, går oss på varandra Så kan de ge sig fan i att liksom, Gå oss på liksom sjukhus och civila och liksom matsändningar och liksom barn och grejer. Det känns som att det är mer fucked Då kan de liksom ha ihjäl varendas liksom generaler utan att utan att skada. För att man inte heller inte riktigt kan förstå sig alltså, vad är det för människor och vad är det för liv som finns bakom de här liksom männen med vapen på något sätt. Eller hur? och, och, och det, det, det är ju jätte alltså böcker är ju skitbra när man liksom kan också syn på saker och förstå det är bra på som... kultur och så vad finns det vettiga israeliska författare som man borde läsa? Nej men israeliska jag tänkte faktiskt direkt på Stefan Mendel Eng, som är svensk. Alltså han är ju mm. från den svenska eh, judiska diasporan. Alltså han är uppvuxen i Göteborg och han eh, har skrivit två romaner korta om hur det är att vara jude. Äh, växa upp och vara jude i Göteborg äh, från 70-talet. Han är väl i, i min ålder skulle jag tro. Äh, så det är, han har skrivit tre apor och apan i mitten, det är två liksom om sin judiska uppväxt i Göteborg och om då som kommenterar liksom, världsläget på något sätt äh, då Sätt, jag då. tror inte jag tror att det finns en grej man inte fattar hur det är att vara judisk eller som juden mm. som liksom hela den lyse så men jag vill också faktiskt specifikt komma åt zionistiska jag vill komma åt det som israeliska jag tror att det finns en poäng att ja, men... på på religion och Israel som land jag vill jag vill komma åt hur det är att leva jag vill fatta den grejen Ja, men, men, men i, i den här bromanen så är det ju en bror mm. som, som flyttar till Israel och liksom vill mm. vara Israel. Och, och, alltså, men just det här, alltså, det är ju en komplex förhållande till i det här att du är både svensk och Israel och jude, det är inte helt enkelt att bara särskilja allt man säger ju att politik är en sak jag menar jag är ju inte Ebba Bors Thor när hon står och säger dumheter i tv om, eh, om aktivism då, då är mm. ju inte jag hennes åsikter lika lite som alla ryssare är Putin eller alla amerikaner är Trump eh, så mm. är ju inte alla israeler Netanyahu, det är ju fullständigt självklart, men att man har en, en, en, en liksom kär till landet Israel och en relation till landet Israel det tänker jag att man har och det är där någonstans det blir komplicerat eh, på ett sätt, att, men det finns en podcast som heter Gidder av den judiska eh, ungdomsförbundet eh, ungdoms, eh, i Sverige den mm, kan man spännande. lyssna på eh, som är med två unga svenska judiska som pratar om, om det ur ett judiskt perspektiv eh, kommenterar världsläget den brukar jag lyssna på ibland Karin, vi ska ta och köra igång eh, Den här veckan tänkte jag att du och jag eh, behöver lite struktur eh, för ja. att eh, lära gärna i slutet på som eller på en termin. vet du, när när friheten väntar, och bankas det blir inga stringenta djupa analyser och så här, jag funderar på det här gjort lite research och kollat lite forskning det, det tror jag inte att jag har det i mig och jag tror inte du har det heller det heller så jag vände mig till alla våra superhjärna eh, chat-GPT och baden ta fram mm. 25 olika frågor diskussionsfrågor utifrån liksom att är i den positionen du är i just nu okej okay, men det läser bakom oss man väntar på att vara ledig har du gjort din sista arbetsdag sista liksom? är du ledig ledig nu Eh, nej, jag har en dat kvar på måndag. Mm. Eh. Då blir det blir måndag till tisdag onsdag. Så då vill vi ungefär samma sak. Man jobbar några timmar till där och var. Mm. Och liksom man är ganska samma hägra liksom friheten. Men för att inte helt bara springa iväg, det är ganska lätt att man missar utvärderingsdelen. Så ja. ska det är ju som ett sorts bokslut på, på det här året. Eh, så. Mm. 25 frågor, några är seriösa, några är mindre seriösa. Eh, de är blandade Så jag tänker så, du säger siffran mellan 1 och 25 Och så säger jag mm. siffran mellan 1 och 25 Och så kör vi så fram och tillbaka till det så att vi känner Nu, nu räcker det <laughs> Nu har vi jämstnär kvar Nu räcker det, ja, ja, ja. Säg siffra mellan 1 och 25 14 14, ja. ja Hur märks det i ditt klassrum att det är de sista veckorna på terminen? Alltså hur lär det så här? Okay, är det, med? det är en frågan eh, torkaren, Jag det märks ju på, på många olika sätt. Alltså dels för att det är så mycket avslut och så mycket slutprov. Eh, alltså vi har ju den här studentavslutningen. Så det märks ju av den anledningen. Att eleverna är på mm. väg ut i livet. De gråter och de, det, som, det är det här sorgliga att vi ska lämna. Och sådär. Och samtidigt så är det ju glädje över att vi ska ordna fest. Och det är väldigt mycket fokus på eh, saker som inte egentligen är lärar. Det blir fokus på andra frågor skulle jag säga. Eh, och kanske inte i mitt klassrum. Men eh, jag tänker en sån sak som studentavslutning som vi lärde oss under pandemin. Mm. Eh, det finns ju väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många elever som eh, inte har någon som tar emot dem när de kommer ut springande på skolgården. Mm. Eh, och som inte liksom och, och som där liksom den avslutningen som de får är den som vi ger dem på skolan. Alltså det, mm. det, alltså det här. Eh, man läser en, alltså det här att rektorn håller tal och att man har en ceremoni. Att det är det som egentligen blir den stora avslutningen som summerar deras skolliv. När pandemin var som värst och då när man ställde in studentavslutningen 2020. För att det var för farligt att, eh, för mm. att man höll på att bli sjuk. Då var det väldigt många som, eller jag pratade med några elever då som sa att mm. Ja, men då, då kommer ju inte jag det är ju ingen som kommer att fira mig för mamma måste jobba och pappa har jag ingen eller någonting mm. annat sådär och, eller vi har inte eller du vet det kommer inte vara någon som uppmärksammar min avslut och det är ju man får inte glömma bort att det är värt att fira och, och, så därför så lägger vi numera efter pandemin väldigt mycket omsorg i vår studentavslutning så att det verkligen blir pampigt ett pampigt mm. minne också för dem som kanske... Vi lever ju i en väldigt ojämlik värld. Det finns ju ja. de vars föräldrar eh, ordnar eh, liksom, eh, Bosland Big Band eh, i trädgården. <laughs> ja. eh, liksom, de finns ju också och, och, och firar med fri champagne till hela kvarteret. Och sen mm. finns det de som, som, som inte ens får en bulle liksom. Och, nej, nej. Och, och, och någonstans där så känns det viktigt att alla får en väldigt liksom, värdig avslutning så det, det är med kring, att det är verkligen ja. så, det ska vara en standalone erfarenhet man ska gå hem från studentutsläppet och säga, det här nu är jag färdig och det här var ja. bra och jag var, ja, och vad jag blev firad och vad jag blev uppmärksammad för att jag är, liksom jag har gjort en insats, och det har vi det är det vi, den sista äh, radikala ställningen i att vet, skolan ska vara kostnadsfri någonstans <laughs> ja, grej. eller hur Liksom, ja. kan vi kan inte ta 10 kronor för att insamling för nej. Och det är liksom det sista radikala steget i det. Fan vad fint. Jag blir mm. glad. Jag tänker på det förut. Jag blir glad för när jag skulle när jag tänkte jag skulle också. Vad roligt. Ja. Bra svar och på det. Ja, nej men så, vi delar också ut <hör> faktiskt man kan gå och hämta en studentmässa Hos oss, faktiskt om man inte har pengar att betala för, för det. Alltså man borde förbjuda alla såna jävla ja, företag som tjänar det är röv, Mycket pengar på, på studenter och liksom så. De det människor måste... det är sköda det är folk som borde liksom, de ja, borde, vi borde... Hängas vid skam på något sätt. Usch ja, ja. Men, det, är det. men vi kan ju inte heller lägga våra läromedelspengar på att köpa mössor, det går ju inte heller. Nej, är inte heller... läromedelspengarna, men, men jag tänker att det borde vara alltså, företag som säljer dem med de vinstmarginalerna. vad kostar det att köpa en studentmössig Ja, mycket. Det finns, framförallt så kan du lägga till. Du kan ju köpa en mössa för 700 spänn. Men du kan också köpa en mössa för 5000 spänn. För det, man, det, jag minns att jag, jag köpte... Jag vi valde att köpa till några band för det programmet vi har gått på. Någon egen text och så. 350 mm. spänn. Det var 20 mm. år sedan. men det... jag tror vi köpte våran på... på, på jag tror man köpte våran liksom, vet, i en sån här binge på typ Dressman. Mm, <laughs> alltså så... så för, för 90 spänn på, på, på... Alltså, du vet. De kostar mm. ingenting när jag tog studenten. Det, var liksom... det jag menar, det, det är att det kunde kosta 5000 spänn för en student som liksom så. Ja, ja, i alla fall. Eh, mitt svar på den frågan hur det de sista veckorna? Sista veckan, sista, sista. Jag jobbar ju på skola som inte har fasta klassrum på det sättet. Så att jag har inte ett eget klassrum. Och, och, och eleverna har inte det heller. Och det märks på det sättet att så här... Eh, Annars i, i min del av fabriken <sånt här> så är det liksom en rutin för ganska många. Att man har sig återkommande, att man städar och fixar och röjer. Och liksom, man tar 20 minuter i slutet på den längsta lektionen av veckan. Typ. Och så är det mm. en grej som jag liksom har som rutin. Bara av att liksom, vet, samleva som grupp typ, för att lära sig att ta hand om svigermaterial och på grejer. Och, och liksom inte tappa bort matteböcker fan, överallt. Liksom, det blir sådana grejer. Mm, mm. jag har blivit väldigt, väldigt bra på det i mitt tidigare arbetsplats men det jag är nu säger som vi inte har den här platsen och miljön är min och den är din och den är den och våran och vi är för många som delar på för mycket så blir det inte riktigt att man liksom har sådana återkommande, att det funkar riktigt på det sättet, det är klart att vi ju stort överröjar allihopa tillsammans för varje lov och så liksom, men, men jag skulle säga att den stora skillnaden är att så här, det är renare än vad det någonsin har varit på hela året typ men jag gjorde min dåpasser hitta. Helt plötsligt så jag, jag tror faktiskt inte. Det. Jag var 100 procent säker på att jag skulle behöva liksom gå till våra administratörer var här. Jag läste en timme matteböcker borta. De har ingen aning vart de är. Allihopa i hoppa hittar det. Låg här borta. Den jag borta? De var här. Hur kan de? Här? Vi är nu letade så alla är förut Hur är det möjligt? Typ. Någon hittade så 45 oanmälda blåetspänner. Men vad fan? Någon startade till med blåetspännerbutik för skulle de sälja dem. Nej. De här tar jag, tack så mycket. <laughs> men i alla fall, så, så eh, liksom, jag skulle säga att det är det mest konkreta exempel på att det märks. Att det liksom slutet på terminen. Att det är mer ordning och reda på hur än vad det brukar vara. Och det önskar jag att jag hade bättre eh, lösning på det. Det är det enda som är lite, lite dåligt med att det inte alltid var på samma sätt Förstår. För, ja, spännande. Jo, men det är väl bra. Eh, tjusigt. Ja, ny fråga, ny siffra 1-25, jag tar nummer 4. Mm. Eh, Oj, oh, kommer att gå bra. Om ditt skolår blev en film, vilken kändis skulle spela dig i huvudrollen? Eller vilken skådespelare, du? vet vad känd person. Om ditt skolår oh. blev en film. Det här skolåret. Ja. Eh, ja, men jag skulle behöva någon som är lite yvig. Eh, någon no, no skådespelare jag, Min första skådespelare som jag tänker på Som jag tycker mm. väldigt, är väldigt väldigt Bra är, Som alltid är bra, det är ju Lena mm. Endre Hon är ju alltid bra eh, men, hon skulle ju inte, men, men hon skulle ju inte Platsa i att spela mitt skolår För att det vet jag inte eh, Utan då skulle jag ju behöva Ha någon mer yvig människa eh, <laughs> Vad roligt att jag inte kommer på en enda skådespelare som är lite yvig. Eh, men, men, eh, ja. Eh, Vanna Rosenberg kanske. Ja, det är en bra, en bra person. Jag tror att hon skulle kunna göra bra läraporträtt, om jag säger. Ja Om jag går till mig själv. Jag känner att jag ofta hade letat efter någon. Tror att du vet, som Det finns ju en drös med filmer med någon så här, lärare som står längs och försöker liksom engagera och motivera som försöker liksom samla alla som lägger ner en massa tid på det och det är det man gör typ så. Mm. Eh, och, och det har varit med för flesta år. Det här året har jag haft mer tid än vanligt på att liksom verkligen jobba med mitt första läraruppdrag och med mitt utvecklingsuppdrag kopplat till liksom skolans digitalisering och mycket och, och liksom eh, sådana grejer. Jag är väldigt undervisningsnära men liksom mer mer så. Det, det tror jag är det som jag tagit med mig när jag präglade när jag liksom utvärderade här året. Som är präglad med kanske mer. Att vi, mm. För att det hade varit ingen som har Inte med vänsterhandeln men liksom i månader tid. Och nu har det blivit mer en grej som är så här, Men Det här är viktigt att det händer. För att hjälpa liksom andra människor fram. Eh, så jag skulle behöva ha någon. Jag kan jag inte komma på en namn, men jag skulle behöva ha någon som kan liksom porträttera den Den aspekten också. Hade det varit bara en så här, vet, en härlig lärarkaraktär. Som kan vara i klassrum och undervisa. Så det hade inte varit tillräckligt av ett porträtt tror jag. Det är inte så. Nej, men, precis, nej, men sen är ju allting liksom, Det här dubbelheten Jag tycker det är svårt att säga För att jag vet inte vad det manuset skulle bli liksom, Vad är mitt lärare det här året det, är ju alltid, det går ju att göra en film Om vilket lärarår som helst Men jag tycker alltid att det är, det är ju Någon konflikt och, och skavighet Kring kring ledarskapet Av skola kring, kring nutiden och skola Det skulle kunna bli ganska mycket filmer egentligen I alla våra klassrum i Aj. det här att, att det är Det går att fånga Det är konstigt att det görs Det görs ju en del skolfilm Men, men man skulle kunna Fokusera på annat sätt eh, Om det Men det har vi pratat om förr Men ja, jag ja. vet inte ja, jag... Ny siffra nu får det Ny siffra, vi tar eh, eh, 25 25, sista frågan Ja Ja, ja. Eh, –När tapper du suget lite i år och vad fick det att tina upp igen? –Nu jag bara läsa innan till. <laughs> ah, –Vad fick mig att tina upp? Det var någon slags eh, amerikansk översättning. Eh, nej, ja. men, –Jag tappar sugen när man inte eh, från ledarhåll förstår att man vill... –Man bråkar inte för att... –Alltså så här, jag tappar sugen när man... Tror att jag gnäller för gnällandet skull. För att jag måste ändra mig. Eller man tror att man. Alltså Så, här, så det då kan jag bli. Eh, alltså att man, man klagar. Mm. För att man inte vill ha förändring. Och, eh, utan att man, man klarar, eh, alltså när jag klagar på någonting högljutt så gör mm. jag det för att det kommer att drabba min verksamhet på ett dåligt sätt. Och jag tänker efter, det är inte så vilket man skulle kunna tro med Karin Berg eftersom hon är ganska pratglad när det kommer till att lyfta eh, dåliga saker- att jag klagar för att det skulle försämra för mig. Ofta lyfter jag saker så att jag får behålla jobb som kanske är jobbigare för mig än om jag hade sluppit det. Men, jag men, precis som du säger, det är äh, ett jätte, jättebra exempel på det. Och det är ju den här debatten kring som du också är ibland inblandad i om det här med digitala nationella prov. Ja! Och dels ser du då det har varit med, med framförallt bemötandet från, <kör> från skolverket så som att så här: Med lärare klagar för att de förstår inte teknik, eller där liksom tjänstemän på golvet som inte förstår processer och som liksom tycker jobbet är för förändring det kommer att bli bra sen allting digitaliseras i samhället, det blir nog bra klapp på huvudet alltså. där man inte förstår att du jobbar med service i en serviceorganisation eller i liksom servicekedjan av att leverera välfärd som någon annan levererar och inte bara så här hjälper du inte med att liksom underlätta för de människorna som ska leverera välfärd utan du försvårar för deras arbete att genomföra det och det är i sig ett så grovt tjänstefel. Det är absurt att, att man kan komma undan med det. Att det inte är fler som säger: Men fan, du får ju fett bra betalt. Nu har jag fått hundratals miljoner för att göra någonting bättre, och det blir inte bättre. Sluta skylla på andra då. Mm. <laughs> det är att ansvar för äk. din egen del. För det säger det okay, fan Vilken misslyckande. Det, kan vi liksom, det har vi spelat in hela avsnittet om. Men också så här: att bemöta. De som säger så men hallå, hur ska jag genomföra det här på det här sättet? Det kommer inte gå. Men jag säger, nah, men nu får du ändå lita lite på att det här kan gå bra. Kommer, du, du ser inte vad jag ser. Så det är så otroligt respektlöst och så otroligt. Alltså människofientligt i grunden, men också så här lärarfientligt och skolfientligt på ett sätt som är väldigt, väldigt märkligt. Jag var med med en väldigt konkret version av exakt samma sak för lite mer än en vecka sedan. <laughs> som höll på att helt välta mig apropå... Ja, den enskilda som är den minuten eller den timman som var mest där när det kom, nu bara jag upp. Så, mina elever under det terminen, inte för skrita, men liksom, de har eh, vunnit två stora eh, priser baserade på liksom, sitt skolarbete och sina kunskaper och sitt lärande. det har de vunnit en tävling i, i, i Arnaget och UR och Nordiska museet där de har liksom, isär... Eh, skrivit om sin vardag som ingår, ingår i en utställning som finns på Nordiska museet och mm. en del av priserna får komma dit och få besöka det och dels har de funnit en tävling tillsammans med eh, bland annat Universum och deras partners om om liksom framtida hållbara städer och så mm. så då har vi samlat upp liksom en summa pengar och, det vi, så. och vi har fått möjlighet att få liksom åka till i Stockholm som en så här, dagsutflykt i, i, i juni för att få besöka Nordiska museet för att se en utställning i deras liksom deras texter om hur det är att vara barn 2025 ställs ut jämte liknande texter från 1942 och från 1973 en, en mm. gigantisk insamling superfin, det var 10 000 barn på 40-talet som beskrevs beskrev här, hur, hur det är att vara barn då det används för forskning liksom den, den samlingen är liksom ett historiskt dokument som är helt unikt i världen, och så gjorde man om samma sak igång på 70-talet, nu senaste fem åren har man liksom jobbat med att göra liksom, liknande insamlingar från pandemin och framåt, så här, hur det är att växa upp nu och av liksom hundratalsklasser så har mina elever och en annan klass i, jag vet inte var, eh, vunnit i det där året pris för att vara de bästa texterna för i år. De är super, super stolta. De har längtat, till fler, de fick veta för en månad sedan vi ska få åka dit så. Eh, skulle åka till torsdags förra veckan. Skulle ha åkt. Du, har var varit där på väg? Mm. Instan, dagen innan, vi är typ såhär, sista lektionen slutar 14.10. 14.05 kommer en elev fram till mig och säger Jakob, är du laddad för imorgon? Jag bara, yes, är du laddad? Ja, jag har haft en sån här nedkryssning hemma i 25 dagar nu. Så den nivån av förväntan är det. Vi ska ta tåget klockan 6 på morgonen. Kommer hem 10 på kvällen. Mina kollegor bara, yes, vi körde. det. Bibliotekaren följer med, har en bokvandring genom gamla stan på väg bort till, liksom, till Djurgården för att visa ut olika ställen där vi som läser böcker med dem. Vi har planerat allting in i minsta detalj, måltider, logistik, rutin, vän med och föräldrar, allting är löst och klappat och klart. Jag får ett sms från SI. hej, en vagn är inställd så era platser finns inte. Du får gå och omboka här. Vi finns inga 60 platser att omboka överhuvudtaget, så det är bara helt inställt. Så då istället för att liksom stämma av de sista grejerna och så är praktiskt så får jag sätta mig med mina kollegor och min chef och säger, Okej, okay, vad gör vi åt det här då? Vi måste ringa runt till alla först och främst till och med att säga kom inte till centralstationen imorgon klockan sex för det finns inget tåg. Och vi får hitta på en skoldag för imorgon så vi kan ta från lektioner. för då kommer alla vi dör som människor. Och sen får vi hitta på en helt annan lösning. För att SJ bara, nej men vi har inget tågvagnar som funkar. För att visst, jag fattar när tålet kan gå sönder, saker kan hända, det är sånt som händer. Och hade nej. jag det som privatperson, jo men det kan hända. Alltså hade jag det som privatperson själv, då åker jag till Stockholm och jag blir du med. Jag kan gå in och boka en biljett, ingen fara. Jag får åka där innan. Jag får kanske vara med på länk. Det är en besvikelse som jag var där. Vi har köpt 60 biljetter. 53 barnbiljetter och sju vuxenbiljetter. Man kan se på den beställningen exakt vad det är för någonting. Man kan se att det är en skolresa som är inbokad. Och, och nu är vi tur att vi kunde få tillbaka alla pengar så det är inte, liksom, inga pengar som brunnit brunit inne på några låsta liksom, beställningar. Det skulle kunna vara liksom, tiotusentals kronor i bokningar och grejer som de har tjänat in över flera, flera år som inte liksom, går att få tillbaka i värsta fall. För att de inte liksom, löser det. Och det är så att men fan, kör ner någon jävla vagn ifrån liksom, Katarina Holm, fixade det då. Men det är så himla lätt för någon som är en serviceorganisation på väg emellan, som inte är någon mm. som levererar välfärd, utan någon som liksom, i det här samhället bara ska transporteras från punkt A till punkt B. Och så här, nej, vi fixar inte inte vi ställer in det är inga konsekvenser. Det är helt utan, utan några som helst. Liksom, så det är ingen som ens närvarar så bebur ursäkt eller liksom så här, eh, tar deras liksom arbete på allvar utan det är ett SMS. Här måste vara här sys så, så att vi ber om ursäkt. Det står så här vi läser om det ställer till problem. Va? <går> Vad tror du? Det, det, det, det, är, liksom, det är en mikro det, är så här, det var en total katastrof. Det får så förväntningar runt eller och, och, och, och de vet ord med bara för du skojar. Nej. Sen har jag möter med eleverna och har värstats i krisamtalen och sen hittar på på kort varsel något annat för de pengarna. Det finns ingenting att boka på en veckas varsel i juni för liksom skola eller alternativ. Det, det är helt, helt omöjligt. Jag har jobbat mer alltså arbetstid, mer emotionellt mer liksom mer den här senaste veckan med det än med någonting annat senaste, senaste året. Så det är verkligen det som har helt fått på suget men också så här att känna så här: det finns någonting i ruttet i, i hela vårt samhälle som, som manifesterar sig i SI när de inte är så här, här är en jättestor bokning, vi har betalat så mycket pengar att vi typ har köpt vår egen vår egen de borde fixa en egen e, lok i egen vagn, bara så skicka de har typ fortfarande känna pengar på det men, men också så här: tillbaka till det du beskriver om att liksom myndighetsmänniskor som inte förstår eller som tror att lärare som gnäller liksom på något sätt symboliserar liksom oförstånd eller liksom okunskap att det finns ett sånt att man inte utgår från en människa liksom, är viktiga på något sätt. Eller att man vill verksamheten väl. Alltså, det handlar om en verksamhet som man tar på allvar. Alltså, jag bråkar ju aldrig om jag inte tar det på allvar. Alltså, mm. fy blir jag sorgligt. Ny siffra. Jag tar tio. Vilken pedagogisk klyscha tycker du är mest överskattad just nu och varför? Åh. Men pedagogisk klyscha, vad är det? Alltså, jag kan ju bli så där. Jag kan bli väldigt trött när det pratas om Ledarskap i klassrummet Man säger gå någon jävla kurs I ledarskap i klassrummet det, det blir jag, då, då får jag sådär Då blir jag trött Av den jätteenkla anledningen Att vad fan handlar lärarskap om Om inte ledarskap Alltså vad är mitt jävla yrke Håll käften och, eh, Jag är klart att jag kan bli bättre på Yrket Men ledarskap måste jag ju ha om jag ska vara lärare. Annars kan jag vara något annat. Vill jag liksom inte jobba med ledarskap. Får jag ju jobba med någon. Jag inte, kan jag inte vara lärare. Så det kan jag bli lite trött på. Den diskussionen om att. Eh, förbättra ditt ledarskap. Kan du ta kommando över ditt klassrum. Alla de jävla mejlen jag får om att jag ska ta kommando. Över mitt mm. klassrum. Ja det är väl klart som fan jag ska. Håll käften och sätt dig ner. Det kan jag bli trött på. <laughs> <laughs> ah? Ja, ja men det är så jag, har, jag har två stycken faktiskt Som jag kommer att tänka på nu Det ena är De håller på att skapa någon sorts centralt program Centralt ramverk för Ja men det eh, Det systematiska kvalitetsarbetet ja. Där man liksom ska utgå från och, så, eller och det där får man igen att tänka så här För det är så otroligt Men sätta sig in i dem Vad det verkar bli liksom, eh, stödmaterialet ja. som kommer Så känns det som att det är så otroligt Grundläggande att jag blir lite så här liksom. Det kan man ju välja att se det positivt och liksom, säga: Fan, vad härligt, vi har kommit längre. Eller så blir man så här mörkare över att liksom, ja. vår verksamhet är så otroligt osystematisk i sin kvalitet. <laughs> att det är så bara råkar bli bra ibland. så alltså, liksom, Är man glad för det och så går man vidare i livet och hoppas att det blir lika bra. Så, eh, det, det, och det är, också, Men, att jag bara, här, jag är... det jag såg i början av det systemet. Det. det... Jag vill ju verkligen att det ska bli bra och jag vill att det ska funka bättre. Jag... Alltid tid vi lägger på det ska bli bättre. Men eller hur? Vi får ju bättre. varje år så ska man ju i att det här ska arbeta. Vi ska liksom göra en betygsutvärdering där vi ska liksom då titta på betygsutvecklingen och utvärdera betygssättningen och då behöver vi ha betygsstatistik. Alltså hur har vi förädlingspoäng? Har vi bla bla bla? Liksom så här, eller sätter vi fel betyg? Eller hur, hur ser våra betyg ut i förhållande mm, till de mm. nationella proven och sådana där saker? Det ska vi mm. göra varje år. Men varje år så får vi då en Excel-fil som inte går att titta ah, ja. i. Alltså det går inte att få ut någonting. Vi kan liksom inte titta på pojkar och flickor. Vi kan inte... Det går, men du måste det vara. Alltså det, det är bara liksom otroligt många siffror i ett nej. otroligt krångligt eh, excel ark Och då säger vi så här att vi måste få det uppdelat i de här frågorna, för det är det här vi vill titta på. Och då säger de, nej men vi har ingen anställd som kan lösa det åt er. Så det får ni göra själva. Mm. Och då säger vi, då skiter vi det. Jag fick en kallelse till en, en, en utbildning för att lära mig hur det programmet fungerar för att kunna bryta ner sådana grejer själv. Vi var hos oss alla någon första lärare kunna hantera det själv i det programmet. Så vi fick en länk. Hopps, så hopps, gå och anmäla det på tisdag eftermiddag för den tiden vi har avsatt. Mm. Jaha, här finns ingen tid för tisdag eftermiddag, det finns måndag förmiddag. Jag tänkte jag, jag får anmäla för måndag förmiddag då. Ingen Gick Är äh, platsen är slut. Ah. ja härligt. Nu kom jag upp och skit samma det är för det, det är det ena. Det andra är, eh, jag såg en intervju med Tom Hanks för ett tag sedan som jag gått och funderar på. Han har ju nyligen gjort en film med samma regissör som gjorde Forrest Gump och hon kvinnan som spelar mot honom i Forrest Gump. Så de, det är liksom att säga, nu är det nya Forrest Gump 2, det är inte det. Men, men någon sorts länk i det. Mm. Och då är det en film som är eh, tekniskt ganska intressant. För att de har gjort använt sig av... Eh, Eh, med och liksom, eh, AI för att eh, förryngra eller för att liksom ändra deras utseende i realtid. Mm. Så när man spelat in dem kan se i realtid så här, hur det ser ut när de har läggt på speciala effekter. Det de liksom, tar inte sex månader utan de har gjort det liksom samtidigt. Så, så man kan se mellan, mellan varje tagning i princip. Där de dels spelar nu med är liksom i 30-årsåldern, sen när de är i sin ålder och sen när de är ännu äldre. Och så mm. Och så, mm. så liksom får man följa ett liv med de här samhällsskådespelare och de ser lite AI ut men det är inte liksom jättedåligt utan det ser ganska bra ut så. och det var en del av säljning på den där filmen och såg han en intervju med dem men han, han fick svara på det mm. och, och där han var, eh, gjorde en bra poäng av någonting som jag tror att så här, det är så vi kommer att prata allihopa tillsammans för frågan var så här såhär, nu har jag använt AI i den där filmen och han säger stopp stopp stop. AI låter skitläskigt, det låter som vad som helst vi har använt jättebra datorer för att kunna göra precis det vi gjorde förut fast på typ 6 sekunder istället för sex månader. För den kan göra det själv. Och då kan man se mellan takningen att det är så här och så här. Och då kan jag som skådespelare ändra mitt beteende. För jag ser det här ser inte riktigt verkligt ut. Och det här har man inte kunnat göra förut. Och det är den enda skillnaden. Att man liksom avdramatiserar och myggar av. Så här, oh det här, oh, hey, oh. Och istället säger så här, vad är du, det du gör bättre? För att vi har mycket bättre datorer eller mycket bättre program. Det är... En klyscha som jag tänker så här, så borde vi mycket av alla fler grejer. Den här läromedlet är med AI. Man bara, vad är med AI med det här? Vad har du gjort? För har du gjort någonting bra, härligt? Har du gjort någonting dåligt? Fan tar det för att du säljer det för att använda ord oh, AI. Eller liksom, så här, vi använder AI-verktyget i det här och det här. För det kan ju vara, det som att så här, oh, det här läromedlet är med internet. Ja, det finns både bra och så sidor på internet. Eller vadå? Jag fattar det som <skratt> ja, inte. Jag städade igår så hittade jag ett, ett, ett projektarbete från 2009. Där eleven hade skrivit källa Google. Det är ganska gulligt. Ja. ja, härligt. <skratt> härligt. Vi har varit i exakt samma fälla en gång till. Med liksom AI. Och nu börjar vi ta sig Och det känns också ganska bra. Ja. Nu ska vi ta en sista, eller? Och ja. Sen får det vara bra. Vi tar siffror. Tre. Åh, oh, siffran tre. Ah. Jag ska jag frånskrollarna. Och bra fråga. Vad önskar du att du själv var lite bättre på i läraryrket just nu? Eh, och alltså det är alltid. Jag är ju alltid. mycket saker faktiskt. Alltså jag. Det, det, att eh, det här låter konstigt, det låter som jag gör ner mig själv men noggrannhet skulle jag önska att eh, jag hade tid att vara mer noggrann och mer mm. liksom eh, blev bättre på att prioritera när man förbereder nya saker, nya områden så blir det liksom så här ja men det här blir gott nog och så kör man mm. men, men, men jag har ju en idé om att man skulle vilja utveckla ett material, det tar så lång tid att utveckla ett material så att det, det blir så sådär när man har ett material som är noggrant förberett så, så, så, så blir det alltid så jävla bra så att jag skulle önska mm. att jag och sen är jag lite sådär jag, jag har ju en, en, en förmåga att lösa saker ändå, jag är ganska duktig på den här volleygrejen vilket gör att är jag lite trött så kör jag volley fast mm. jag borde varit noggrannare och så ångrar jag mig sen. Förstår du vad jag menar då? Jag förstår precis. Jag förstår, precis. Eh, och samtidigt så ska eh... det ju vara en balans mellan, mellan krav och resurser och, och allt vad det är. Men, men jag skulle ändå önska att jag ibland inte tog, eh, alltså nyttjade mitt säkraste kort. Att jag inte bara körde känningen sorg för mig i Göteborg. För att jag vet att folk kommer att dansa där. <laughs> alltså förstår du vad, alltså, dålig är det för ja, ens, men ändå. Vet. Alltså man kör den så Nej, man vet att det här funkar. Um, och så men, men... Ah. <laughs> Nej, men jag förstår, jag förstår precis. Man, man kan ju tänka sig en värdehåkan här som går ut på Ö och bara så här att vi har inte riktigt repat men de här låtarna kan vi och det blev ganska bra för att har gjort det här förut mm. eh, och det finns ju en trygghet i det, jag tycker man ser det för att liknar tillbaka i en till att man tycker att han blir säkrare på vissa grejer. Framförallt mellanprat och att liksom det, det skapet. Mm. Tycker Jag tycker att han är mer bekväm i, klass i sitt klassrum, i sin kateder. Ja, <laughs> eller, absolut. Ja. Men, men mitt svar på den fråga skulle jag säga är, är nog, för jag, jag tror skillnad också är att kanske i, i grundskolan, min del av grundskolan, också, så jag, jag har flera ämnen, jag undervisar lite olika och jag har liksom i min kompetens i ämnen som jag inte, som jag riktigt medför som jag inte undervisar, för man har inte alltid alla sina ämnen på det sättet, så. Mm jag är svensklärare men jag har typ aldrig jag ska inte säga att jag inte har undervisat i det men jag har aldrig haft i min tjänst att liksom vara den som ansvarar för att hålla i det och mm. det skulle jag någon gång vilja liksom jobba mer med men, men, men det känner jag framförallt som att jag skulle jobba mer med nu att fokusera, jag tror min nästa steg är att fokusera mer på matematik och matematikdidaktik och, och bli riktigt, riktigt, riktigt bra på det. Mm. För det, det är där jag har min, de flesta av mina erkänningar, så är så för mig olika varianter eller så. Och där man skulle kunna ha lite utrymme för att lägga in lite nya liksom, grejer som ändå kan bli bra, typ. Jag menar, en ny hit helt enkelt. <laughs> ja, men, ja, men nya hit men också bara sig. här, i, liksom i, fan, gå igenom min process och så här, varför gör vi på det här sättet? Eller varför organiserar vi mm. så här? Eller liksom var de sakerna som jag vet att en del elever har svårt att landa i, eller liksom det jag skulle vilja höjta mer att fler snabbare kom fram till liksom, men här, jag, jag skulle vilja att mina elever förstod skillnaden på olika sorters bedömningar snabbare att de mm. liksom, avdramatiserade diagnoser väldigt, väldigt, väldigt mycket mer det är mm. bara en grev jag just nu här nu det kommer inte att bedömas ingenting som jag sa men att de också hade studieteknik för att plugga in för olika prov på olika sätt och mm. man kunde skilja på liksom vad är vad i det och att man liksom kunde dels, dels, dels också varierar med undervisningen utifrån att vi har ett system nu när vi är tre lärare som delar på liksom alla lektioner. Och att ha en medveten plan för liksom vem som gör vad. jag ändå har den rollen just nu av att liksom leda både mina två kollegor och liksom våra 60 elever samtidigt. Och det har fungerat bra Det har gett jättemycket positiva resultat att vi har det i systemet. Men... Jag skulle vilja liksom jobba mer strukturerat. Jag skulle vilja ha typ, gå in i nästa så och ha en plan utifrån liksom, här är två, tre forskningsgrejer som jag som jag inte har förut men jag skulle vilja testa ordentligt för att se vad gör det. Så, typ så. Men eller, och det, det känns ju jätte Jätterimligt Jag, jag tycker det, det är En av de största utmaningarna i vårt yrke Det är just den här balansen Mellan krav och resurser och att man Ibland när man har jobbat så länge Som, som både du och jag har gjort Att man, man liksom Att man orkar eh, Gå den där extra, eh, extra Milen, extra stegen För att liksom utforska någonting nytt eh, Istället för att Ja, ah, nej men det är viktigt, viktigt. Ee... Ja, Jag tror det, de första åren Av, av mitt yrkesliv så jobbade jag ganska hårt På att inte stelna Det var liksom en mm. tankebild jag för mig själv typ. mm. Och jag jobbade ganska hårt på att säga nej, men fan, jag, ska vara lika, liksom, jag kände hur det var att vara ny lärare Och jag jämförde mig med dem som var äldre Och mer erfarna och, mm. och det är klart det är många saker man ser upp till och man vill lära sig och Man har liksom utnyttjat att man jobbar jobbat med kollegor Som alltid har svar på frågor mm. Men det är också varit såhär, jag har det mycket lättare att Och att vi testar det här, gör det här Och att det i sig kan bli en styrka så alltså. Och nu, 15 in syns så att man kanske har sten, att Man kanske snarare behöver liksom jobba med så här rehab övningar för, liksom, för att få tillbaka lite flexibilitet. <laughs> typ. <laughs> Eller hur? Eller hur? Men ja, här det är seniorgympa för lärare. Det är det vi ska i höst. Ja, men, nu, nu, eh, det här var roligt. Vi men jag skulle det vilja avsluta för... det här ja? avsnittet. Jag skulle vilja ändå ge en shoutout till alla de här. Jag har ändå haft en, en son som slutar grundskolan. Jag har, gjort, jag har ändå tagit igenom tre barn genom grundskolan. Har jag har varit med. Jag, mina barn har slutat. Jag vill ge en shoutout till mig själv. Nej, det vill jag inte. Men jag skulle vilja säga så här. att Ibland så säger jag att det finns en särskild plats i helvetet för. Och så är jag arg på någon. Mm. Men jag skulle vilja liksom ge en shoutout till det finns en särskild plats i himlen för alla de där lärarna som får elever att älska någonting som är ganska abstrakt Orimligt mycket Min son har haft en mattelärare Som har fått hela den klassen Att älska matte på ett sätt som Och fysik på ett sätt som är Alltså de har engagerat Alltså du vet Jag blev sådär jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, ru, liksom, jag behöver inte ge presenter Man kan ju göra det man kan känna Utan jag ville bara hälsa på honom För han har deltagit i min I våra middagskonversationer i, i tre år Och du vet för att det vet vad han sa idag, och vi har lärt oss det här idag. Alltså du vet jag har skapat ett sånt engagemang. Och den, de, den lärarens impact på de här eleverna är fantastiskt. Mm. Och det är så jävla fint när det finns sådana lärare. Och Det skulle jag vilja ge en shout out till. Jag blir så här: alltså jag vet. Jag, jag var starstruck, mycket mer starstruck än om jag hade träffat Håkan Hellström Så var det jag träffade den här mattelaren, fy fan vad bra han var ja. Så en out till alla er som lyssnar, som ändå har gjort den där impakten. Det betyder så mycket, mycket, mycket mer än vad man faktiskt egentligen kan sätta ord på Tänker jag Det tror jag verkligen Och känner man kanske här och nu att det där är inte jag Jag har inte påverkat mina elevers middagskonversationer så tror man ska fundera ett varv och tänka att man har ganska många elever och de flesta av oss är den läraren för någon eller några typ. Mm. Och det är ju fan inte dåligt nog i sig. Liksom. Eller hur? Nej men man har ju det. Och man ska förstå att ens yrke är viktigt. Alltså man förstår ja. det när man sitter vid, vid mitt bord Och ja, så jävla fint. Så jävla fint. Och, och tänker att man Superfint. kan... Ja. Karin, nu går vi på sommardag. Det gör vi, jag behöver en ny röst. Kör, vi hör kän i augusti och då jävlar det ska vi gasa. Men först ska vi checka ut. Det ska ha vi. Det. Ha det så bra, Idag.